Кадр життя На роботі його звали Анатолій Петрович. А от серед місцевих людей мистецтва – художників, фотографів, акторів, поетів – усі на нього казали ще з юних літ «Анатоль». Так більше пасувало. Він і зовні старався бути схожим на митця Анатолія, а не інженера Анатолія Петровича. Підкручені вуса, фетровий берет на бакир. У четвертому класі йому подарували фотоапарат «Смєна». І це визначило все життя. Гурток юних фотографів у Палаці піонерів, аматорська фотостудія при Будинку народної творчості. Мав доброго вчителя. Дмитра Кіндратовича, як фахівця, і як людину. Часто він любив повторювати – «Що здобули – бережіть, бо можна зняти прекрасний фоторяд, а один необережний рух – і вся плівка засвітиться». Фотографія стала пристрастю Анатоля. Підробляв на весілях, аби відкласти гроші на все нові знімкачі для поїздок на натуру, для зльотів самодіяльних фотомитців, для оформлення виставок. От з виставками таланило найменше. Не те, щоб зовсім не виставляли. Бувало. Десь одну-дві світлини в куточку. А часом мій пейзаж, портрет чи натюрморт в якійсь районці траплялося проскочить. Та загалом. Не те. Не те. Загалом роки творчості минали марно. Не раз дивувалися приятелі за кавою. Нормальні ж фотки, нормальний рівень, такі друкують і по респектабельних журналах, і на солідних сайтах виставляють. Який з нього любитель? Професіонал! Чи то наш Анатоль мистецького щастя немає, чи то йому нема кому посприяти? Проте він не полишав надії на успіх, на прорив, на такий знімок, котрий змусить усі говорити про нього. Ходив по місту, шукаючи типажі, їздив за місто, блукаючи полями, лісами. Знімкував мало, старався вжитися в те, що мав зняти, злитися з тим, що буде його твором, а вже аж тоді – клац! На ці вихідні Анатоль подався в профілакторій біля заповідної зони. Там такі чудові простори з високим небом, сільська тиша, багряні смерканки, світанкові тумани по долинах. Він уже бував тут минулими роками, наймав кімнату на дві ночі. Встав рано вранці, тепло вдягнувся, доки прогріється повітря, Довелося б добряче половити дрижаків по вогких полях, видолинках та перелісках. Ходив, бродив, про всяк випадок зняв щось там, зняв щось сям і невдовзі вийшов на узбіччя дороги із заповідника в місто. Соняшний круг помалу випливав за обрію. Його можна було б побачити пізніше, бо ще зачепився за шпичаки соснового бору. Але в просіці, через яку пролягає дорога, видно якраз той низький обрій. Придорожня капличка саме на фоні сонця. Гарна далебій може бути світлина. Анатоль зупинився, розтриножив штатива, розчохлив апарат, визначив ракурс, виставив параметри, перехрестився, як завжди. Аж раптом ззаду почулося, як вихором мчить автомобіль. Він мало не збив Анатоля, різко загальмував коло каплички, з нього вискочив юнак, льотом заскочив назад, газанув, і дорогущий лімузин щез за горизонтом. Ледь від несподіванки, фотограф почув стогін. Десь від тієї каплички, згрібши триногу з апаратом, швидкома туди, біля каплиці, Лежав старий чоловічина, либонь якийсь волоцюга. Видно, його збив той лихач. Анатоль тут таки виняв Стільникового, подзвонив у швидку допомогу. Медики примчали за кілька хвилин, благо, що були в профілакторії. Вернувшись у палату, заспокоївшись, звичним рухом узяв знімкача і переглянув ранкові світлини. Пасма туману по байраку. Полеглі від роси лугові квітки. Аж що це? Останній кадр зафіксував юнака, який вибігає з лімузина. І номери видно. І, звичайно ж, дата знімка. Так треба розуміти, рука сама, зазвичкою чи здригнувшись, натиснула на спуск. У двері постукали. Анатоль поклав фотокамеру в тумбочку і відчинив. «На порозі стояв мужчина років за 50. Суміш інтелігента з кримінальником. Дозвольте, маю пильну розмову. Тут мій син, словом, ви його бачили, шалопай в мажори загрався. Але того бомжа вже не вернеш, не довезли. Тільки ви можете підтвердити, а можете не підтвердити». Розумію, що саме фото ви мені не віддасте. Напевно, зробили кілька копій на різних носіях. Але ви ж можете просто тримати його в своєму архіві. Ми домовимось. Потягнувся до портфеля та, завваживши вираз обличчя митця, поставив долі. Ясно, не гроші. Тоді що? Може, успіх? «Ми все влаштуємо. Надрукують Світлий тінь, National Geographic, що там іще, персональні експозиції в арсеналі і за кордоном. Згоджуйтесь. А не згодишся? Буде з тебе скоро посмертна фотографія!» Незнайомець встав і грюкнув дверима. Анатоль довго сидів нерухомий. Дивився поверх лісу. Десь там капличка. Просіка, дорога, місто, міста, міста, виставкові зали, редакції глянцевих журналів. Не засвіти плівки, казав учитель. Увімкнув інтернет. Звичайно ж, на сайті новин коротеньке повідомлення про ранкове ДТП поблизу каплички. Телефон та електронна скринька міліції. Якщо хтось може пролити світло на цю справу. Анатоль дивився поверх лісу, врешті написав листа на кілька слів і помістив знімок у прикріплений файл.